kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Orang-orang yang sombong beribadah kepada Aku, congkak tidak menerima iman terhadap Allah, tetap dia menjadi penyembah berhala, tidak mau patuh dengan tuhan membangkang daripada ajaran Tuhan-Nya. Saya bunuh najian Di mana tempatnya? Surgakah? Tidak. Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahkin saagirin dalam keadaan kecil maksudnya tidak bernilai tidak berharga. Orang sombong-sombong terhadap Tuhannya nanti di akhirat kecil dia akan digiring ke neraka jahanam. Wo, banyak orang yang dikawal di dunia. Wo, hebat. Jalan raya mungkin ditutup. Ada orang yang dekat aja langsung disaduk tapi nanti dia akan digiring ke neraka jahanam banyak manusia mau begitu nantinya karena itu janganlah menjadi orang yang sombong semakin manusia tadi itu mendapatkan nikmat terhadap Tuhannya jadilah orang yang semakin tawaduk terhadap Allah dan hamba Allah subhanahu wa taala lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang lebih tawaduk daripada beliau tapi bagaimana Allah memerintahkan kepada Beliau? Wakfid jana haka limanit taba'akam dan mukminin. Fain asauka, fakul ini bari ummim ma dan rendahkan jana sayap kamu. Maksudnya rendahkan tubuh kamu rendahkan diri kamu tawabuklah kamu ayah muhammad limanit taba'akam nu'minin kepada orang yang mengikuti kamu daripada orang-orang beriman Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tawabuk kepada pengikutnya bukan kepada atasannya ya pengikutnya kepada umatnya Nabi diperintahkan tawabuk lihat bagaimana terbiah ini Itu tawadhu kepada murid. Ulama tawadhu kepada orang awam. Nabi ini diperintahkan tawadhu kepada orang yang mengikutinya, umatnya. Lihat bagaimana Islam mengajarkan akhlakul karimah. Wahin asalka kalau kerabat kamu masih tetap maksiat kepada kamu Muhammad bangkang, enggak nurut. Wahgul, maka katakan kepada mereka, ini bari umimata ma malun. Ya udah, aku berarti. Jauh, bebas daripada apa yang kamu kerjakan, daripada kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu SWT. Ya kan? Tuh apa kata Ustaz? Ya kan? Tuh apa kata Ustaz?